kinakadhalika na wausia wanawake na ikhtilat kwa maana na tahadharisha ikhtilat kitu kibaya na tahadharisha na ikhtilat ikhtilat ni mchanganyiko baina ya wanawake na wanaume ima kwenye makazi kwa maana kwenye kazi zetu kwenye mangu ya elimu na maeneo mengine fanya misiba kwenye harusi uislamu umekataza ikhtilat baina ar wa wal Jambo ambalo ndio linatupotea madhara ya zina. Umma umeingia katika madhara ya zina kiasi kikubwa leo kwa sababu ya ihtilatul faish, ihtilaf baa kabisa ndio yoni katika. Maskuni huko watoto wake kwa maombo wanosoma ma university. Ndazo wengine mitihani niwapate. Abu Ibrahimu watoto zamani walikuwa ni kwa wakali kulikuwa zawadi. Sio kweli mtoto ushampeleka amekwenda school amesoma amesoma mambo ya falsafa mtoto anajua kuna haki za wanawake amesemefwa mtoto anajua kufanya debate anajua kuhoje anajua kuajju kutengeneza hoja na baba ameshaambiwa kuna uhuru ukiwa balezi ya 18 wewe ni huru una haki zako ndio maana tumefika mtoto kashajua kuongea na wanaume huko mashkuli ma university haogopi tena zamani wanaume alikuwa yani hawezi kupita pale pana wanaume atakatiza huko. Ngoongo gani? Wanaume wazee wa kizamani mtu ana zile ushingi wa kizamani wa kuziba hapa huso ataziba hapa na hatapita majanini. Pama, hapa, na hapa. Leo, haya haya. Kama hapana udi ya pita hapo. Leo hawa na hayao. Wamekuwa kama kauso cha watu. Haya zote zimetolewa by university na kadha huko. Wanajua kuongea na wanaume uchafu wa zina umekuwa mwingi kwa sababu na watoto wa zina wamekuwa wengi katika jamii zamani hakukuwa watu wengi uchafu وعفوا zina لوقتي mambo ya diwani kesi zimekuwa nyingi uongo kweli na kuna watu wa kila jambo wanasingiziwa huonewa naonewa hakuna kesi mzaliwa Abu Ibrahim Uizo kumabeu sijuwi jinsia na nini hazimo na umuhali nimeona kwenye tv osb1 huko haya heto, umu mtu wa wa kanya. Majua, majua. ya umuhali wajua wajua hamwezi kumaliza ya matatizo huku nyee mna umuhali kesi zote mtuha, mtuha, ni ati Taka, shabita huku, shabita huku, mtu hawatuwafungwa 90% atakapita huku huku kwa kila situ matatizo yazidi ikhtilafi wa watu wapi na jamii hii au kwa jamii zetu ni jamii za kishamba. Kishamba na kusudia nini? Eh yeye nini basi naonekana njambo hii ni basi kutoka university. Ni jambo kubwa hino. Ah, asoma. soma. Paka maliza masomo. Eh yuko university. Asoma chochokikũ, paka amalize masomo yake ndio ataolewa. Lakini ana mtu huko amburudisha. Kuolewa ndo mpaka amalize lakini wakwenda naye yuko naye. Una akili ile mse. Asatima yake ndio nini? Nima, nima. الاختلاط ndio mabaya sana. Na leo ukizungumza mada hii ni ngumu sana. Leo ukiongea mada hiyo inaonekana ni mtu kama vile mtu na wakati. Lakini watu wamefemi walikuwa na wake zao ma wakizao wa muungisho waliokuwa na wake zao wao wafanya kazi ma ofisi gani wa maumizu. tena wale wakurugenzi kurugenzi ndio wa jeuri kwenyewe wale anda ya mji mwingine alafu katika hao ni mkeo pia atakwenda kwenye seminar kwa unaagwa bwana tuna seminar unakufanya katavi. alafu ule mkurugenza anamwambia yule hotel pale mtachukua room moja double mimi na wewe talipa kila kitu kwa leo umekaa huko akoromo macho watoto na mfanyakazi yeye yuko namkurugiza haya mambo ya ihtilafia na wadhuru imedhuru jamii sisi tunawaahudia haswa hawa wanawake wetu sisi wanawake wa Kisumu na wa Kisara hasa acheni ihtilaf maeneo ya wanaume haifai maeneo hayo kuingia wanawake galia mtume sallallahu alaihi wasallam wa anaingia kwenye nyumba ya kaka akasahau unaelewa ni mjomba kuna mkazahau kuna shemejie mule ndani ikao huyu kijana aingia vipi huyu hebu tueleze jambo la huyu nikoje, mtume akasema alhamu maut huyo ni uh, mkifo wanasema wa au ulama wanasema wa arabu anatimia neno mauti kwa jambo ambalo sio zuri ni mtifo kizuri kani sisi hivi tunaoisha kila mmoja hapa akisikia mauti roho ya mtoto na ukifikiria kifo iza mta sio insi nyingi pia si vizuri istibsi za nini zote nako kumbe kufa nini kwa sababu wale ndugu wa karibu ndio wabaya zaidi jamii ikimuona mtu mgeni kaingia kwenye nyumba yake na mbele ndani kuna wanawake tu au kuna mwanamke mkeo tu yaachotokea watu wa umwana wakampigia simu Sala Sa kubwa na aya Dar es za Moshi. Bwana hapa mbona kuna kijana mmoja anaingia kwenye nyumba yako? Haijulikani huyu fundi maji, fundi umeme. Watu wanaweza kupigia simu kijana gani huyu? Lakini tizama kama anaingia ndugu yako wewe. Ya Jamii anaweza kupata wasiwasi? Ha? Yani eh? Eh, kupata wasiwasi wa aglab, mtu haezi kupata wasosa hasa wa wale ndugu wa mumewe wale ndugu upande wa mumewe kwa pale chakua labda anakwenda kula au inde au ana maagizo apeleka labda apeleka hela apeleka kitweo sasa huyu kama allah awapamtihani, wa shaitani, awachezea hapa huyu aiweza kuwa ni mzino miaka 10 makaitokee siku allah aje akujihishia ana katika kitu cha hatari kabisa ambacho weza kujimikana kwa rais na mapenzi takuta siku huko na kaka sasa wala mara kapita semegi wazokuona tunelee hicho tukaka kaju hapa pana si mtuo lakini kama hilo alikupita huyo anaweza akafanya jambo baya kwa nyumba yako kwa miaka wao kaju dunia yangu kumbe mume mwenzio au akusaidia shuhuda na mume aliooa akusaidia shuhuda hebu tazama watu wakaribu wa nume wa kiume wamekatazwa kuingia kwa msamaji zao na, na kwa wanawake ambao wamezaa au ambao wamezaa ni watu wao wakaribu. kwa sababu ya haya madhara sasa unakwenda kukaa wewe na mwenzio ofisini kule boss na sekreta au huyu ni mwalimu wenzangu mmekaa ofisini pala na amwambia madam wapi well, vipi vip, madam mambo madam vipi mmemkaja mzee ajambo ah mzee naya akubana. mpaka saa hizi sikuwa mpendeza jamaa anaonekana anahudumia aje huyo ana vijana ya macho yanaangaa maneno hao oh, amtoa nyoka pangoni huyo wewe mkeo anakwenda skuli wao mmekaa Skuli huko na wanafunzi mwanamzizi wa kiume anachukua shule wanaume au haya madhara hayajatokea anasema tumenabuni eh Hatu watu wamwakuta watu wengine mimi kesi jama mmoja yuko Arusha University mke kenda uko kwa kutana kijana Hansa kwa hiyo mke kila akimtazama yule kijana aelewe bide mwambie mume bwana ba. wewe kwani ume wangu la kibali umetokea na mtu kwa ajili ya Allah agua mwanamke asemaye kwa ya Allah niache kwa sababu kijana ninampenda sana ni ulikosea e, wewe mke umpeleka kusomali sehemu hiyo ina wanawake na ina wanaume watafuta nini wewe wana alakhiratu khairun naka min alula kwa nini riski so mkala mwanamke sisi ndio tuwahangaikie wanawake ndo asili yake Wakarna fi biyuti kuna anna wana wake kaheri majumbani kweli hii ni aya sema so neno ya watu Allah alipotuumba ataka wanawake wabakie majumbani sisi ndio tuhangaikie wana wake kwa maana wazee wetu walipo wao wanakwenda masokoni muongo kwa nini mama leo wewe ukijamke na cheda kasiri ukirudi umechoka mje kachoka ndio wanaumwa wana masagamba ya miguu wanaume hawana wakusindikwa Hawa na nani atapata muda huo na wewe kutoka kazini na mke kutoka kazini Hakunda kazini kuchuma ana vikoba ana vitao ana fukuzia walaki wazunguka tu watu wa kizamani nikoona ni wanaume na walipata heshma wazee wetu kwa sababu walikuwa wanatimia wajibu wao Sikwambi mwanamke kuuza sokoni mwanamke alikuwa hendi sokoni miaka ya 70 ya ngati huwezi kukutana mwanamke huko sokoni wengine wadogo watu wazima wanashuhudia huwezi kutana mwanamke enda sokoni kwa wanaume Biblia mchele hapo waserioti walikuwa wanafanya mambo yao waserioti walikuwa na mikoba kazi yao kuleta tu. nyumbani hawa si waliishi tizama jamii inikuaje ni babaangu wallahi alikuwa akimhadithia yani watu waliishi wakati wao mtu kuzini likuwa ni nadira sana zinaa zaote zilikuwa ni za kificho na zinaa zao zilikuwa pia za hatari ama mtu atazimia kwa sababu alikuwa hawezi kumteka mwanamke semote hakuna maloji katika miji hawezi kuenda ndani miji hawezi kuona nyumba nzima zinaa zao zilikuwa za hatari kimsingi za hatari mwanelewa Ndiozo kaambua tunataka tazame ile masura ile isura hangu li tazame ile sura yapapi tusa kakaa eh mgenze plan wa mtu ebuta sababu tu wewe mgenye pia haji kama kuna siku mkeo aliwaekuta tendo wao mjamaa kusema zina za hatari muelewa kwa sababu mambo yalikuwa sio kwa maana watu hawakosei ni hawatelezi lakini sio sawa ndani kwa sababu wanawake wametoka katika majumba na asili ya mwanamke ni kubakia wapi mumbani mtom anakuja kwa mtume mke wangu aenda hija tunaswasilama anamwambia nenda naye anaeleza asisafiri mwanamke masafo ya usiku na mchana isipokuwa ana dhima haram katika riwaya mtume hakufungwa wanawake safari na usafiri madam ni safari awe na maharimu yake leo mwanamke atoka hapa aenda dubai kufanya kichukua bidhaa mwanamke atoka hapa aenda mwanza mwanamke atoka hapa na morogoro binti yuko morogoro asoma yuko yudum yuko ibisim aingia hata aingia kafetaria na wanaume akatoka akaenda huko baba umekaa na ukipata ile mikopo na babacha, ah baba, ulipata mikopo, bumu imeingia, utapata kidogo nitakusaidia. Sindio? Ah. Dakikukuta una tumefikia twanalama mpaka sasa tumeona kawaida tu. Mlicho sasa hivi ndoa ndoa zetu mpaka watu wakamatiane Sindio? Mtu akukuta na mwanamke ndo afanye mpango wa wazesha. Yaani tume uchafu tusaozoee hapa. Wa vijana no, wanaona no, kimtakam mtu miongoja ni nlongelunge nikimpata Alafu na washtua watu ndio wa ni nikamatie ndo nitawazesa. Yaani uchafu ushako na Kwa sababu ya haya,